Sveriges Radio. Det är en tidig morgon i maj 1946 i Ängelholm i Skåne. I köket i sitt föräldrarhem väntar en kvinna på sin man. Hon har varit uppe hela natten. Hallå? när hon ser honom får hon en kopp. Men gud, gud vad... vad är det du har gjort? Vadå? Du, ser dig i spegeln Mannen ställer sig framför spegeln i hallen Vad i hela helvete Men det Håret och ansiktet är täckt av ett gult, finkonigt puder Du lyssnar på UFO-podden i P3 Med mig, Moa Gammel Utomjordiska berättelser baserade på verkliga händelser. Det här avsnittet handlar om Mysteriet med Pollenkungen. Sju timmar tidigare befinner sig mannen som heter Gösta Karlsson i ett fågelreservat utanför Engelholm. 1946 är han 28 år. Jag tog ofta kvällspromenader. Det var något med ljuden om kvällarna som fascinerade mig. Jag älskar att vandra genom skuggen och bara lyssna. När det börjar mörkna beger sig Gösta hemåt. Klockan är kvart i elva och kvällshimlen är djupt mörkblå. På vägen genom skogen passerar Gösta en större gräsklänta som han gått förbi många gånger. När jag nu tittar dit så får han syn på ett ljus sken genom träden som blir allt starkare. Jag trodde att det var några ungdomar som tände en eld det kanske så satt och grillade. Men det är inga ungdomar som grillar. Det ser ut som ett snurrande karusell som ett tivoli mitt i skogen. Men sen säger jag att det är en farkost, ja, som en diskus, fast med två metallben och en kraftig fena. som vilar mot marken. Och uppåt så att en lång mast som liknar en sånt här u Och det är från masten som det starka violetta ljusskenet kommer och täcker farkosten som i en kupa. Utanför farkosten stod en vakt i en vit dräkt. men verkar nästan gjuten på honom. Jag tror att det var en vakt, för han stod helt stilla och tittade upp på mig. Ovanpå det diskusliknande föremålet ser Gösta hur tre varelser verkar upptagna med något slags arbete. När han närmar sig gör vakten ett stopptecken och alla slutar arbeta. Ut från en trappa under farkosten kommer nu en kvinna. Hon... Var nästan Spöklikt vit i skinnet. Svart, lockigt hår med en helt självlysande utstrålning. Hon håller något i hand. I handen håller hon ett ljust, blänkande föremål som hon med en snabb rörelse kastar ut i skogen. Rakt ut i mörkret bara. För att övertyga sig själv om att det han ser inte är en dröm- går Gösta ner till sjön som ligger strax till. Han tar av strumpor och skor och kliver ut i det kalla vattnet. Han följer stranden och närmar sig gläntan från ett annat håll. Först ser jag inget. Sen flammar upp ett, ett rött, starkt sken- som Umger farkosten medan den stiger helt majestätiskt över trädtopparna innan den försvinner bort. För att se om farkosten lämnat kvar något spår går Gösta tillbaka till platsen i Gläntan. Man måste vara ett blind för att missa. det. var så otroligt tydligt. Det har redan blivit gryning. Himlen är pastellfärgad. På exakt samma plats där farkosten tidigare stått är en stor mörk cirkel. Den var inbränd i gräsen. Och för cirkeln syntes avtrycken från farkostens ben. Och precis, precis bredvid den fanns ett stort träd och trädtopparna var helt svartbrända. Några av grenarna var kapade. Det var en, en märklig syn alltihop. Så minns Gösta plötsligt att den svartlockiga kvinnan kastade ut något i skogen. I utkanten av gläntan hittar han vad han letar efter. Ja, det var en slags stav av ljusgråviolet kvarts. Så såg nästan ut som glas. Och så bredvid låg en grön metallring. Ja, jag har gjort med mig gröna hem. Tillbaka i villan som ligger i utkanten av skogen väntar Göstas fru oroligt på att han ska komma hem. Men gud, gud. Vad är det du har gjort? Vad är det? Nej, men du, ser dig i spegeln. När Gösta ser sin egen spegelbild vet han först inte vad han ska tro. Vad är hela? Helvete. Håret och ansiktet är täckt av ett gult Fint puder. Men det är ju. Jag tog lite på fingret och förde det till min. Lite hundra sekunder. Sen kände jag igen smaken. Det måste vara kol där. Jo är det? Håll. En Jo, men det kan ju. Nej, men snälla, vad har du gjort? Jag försökte förklara allt för Lena, min fru. Ja, det är begripligt. Men det blev inte bra det där. Nej, jag Två dagar efter mötet fortsätter de svårförklarliga händelserna. Jag låg i sängen på kvällen och försökte somna. När jag låg där kände jag hur kroppen på något sätt förlåmades och hur jag gled in i ett annat medvetande tillstånd. Som en dröm. Men ändå inte. Nästa stund befann jag mig i kabinen på en förkost i rörelse. Och alla passagerarna ombord hade samma vita dräkter som jag sett i skogen. Jag såg att piloten pratade med besättningen. Sen vände han sig mot mig och förklarade att det var en explosion. Och att två ur besättningen dött. Och det var därför som de tvingats nödlanda på jorden. För att laga skeppet. Jag förstod precis vad han sa. Utan att vi egentligen talar med varandra, men någon form av tankeöverföring. Det var det. Absolut. De där drömmarna, eller vad vi ska säga, de hade jag nästan varje natt. Men det dröjde rätt länge innan de verkligen förändrade mitt liv. En vecka efter händelsen skriver Jössa Karlsson en rapport till Försvarsstaben om upplevelsen i gläntan. Men han skickar aldrig in den. Ja, han ångrar mig. Jag jobbade ju på SJ och hade ansvar för hundratals människor varje dag. Hade jag kommit och påstått att jag har haft kontakt med utomjordiga, ja då hade jag fått spark. Jag hade ju min familj att tänka Men drömmarna fortsatte att komma till honom under åren som följer. Och de kommer med ett budskap. Det blev tydligare och tydligare. De ville att jag skulle bryta upp med det liv jag levde. Som om de visste att jag kunde göra något större. Något viktigt. En natt befinner sig Gösta återigen på farkosten- och den här gången får han träffa kvinnan med det svartlockiga håret. Vi kom nära, där i drömmen. Närmare än jag nog varit någon annan. Till och med min fru. Det här kunde jag ju inte berätta för henne. Vad kvinnan berättar i drömmen vill Göste inte gå in på. Mer än att hon ger honom ett recept som han senare ska ha stor användning för i verkligheten. Hon gav mig allt jag behövde veta. Hon fick mig att öppna sinnet och titta djupare in i mig själv. Djupare än jag någonsin trodde var möjligt. Det är det inte märkligt egentligen? Vad mycket vi bär på i vårt djupaste inre som vi inte känner till förrän någon annan ger oss nyckeln. Gösta väljer inom kort att ta tjänstledigt från SJ. Han vill satsa helhjärtat på pollenforskning. Vad är det du säger, va? Ska du satsa på pollenforskning? Ja, jag tänker det. Ja, men snälla Gösta, du kan ju inget om sånt forskning och... Va? Vad är det för strunt? Ja, det låter underligt, eller hur? Men det där gula pudret jag kom hem med i ansiktet var en ledtråd, skulle du visa sig. Det fanns något där. Får inte tala om receptet jag fick. Jag skaffade mig en väldig massa böcker om biokemi och organisk kemi- och sånt som aldrig intresserat mig för. Och jag upptäckte att jag hade oerhört lätt för det. Det var märkligt för jag var aldrig läs läshuvud i skolan. På bara några år läser Gösta in det han behöver veta för att påbörja experiment- under tidigt 50-tal lägger han grunden till två branschledande företag som tar fram närings- och vitamintillskott baserade på pollen. Man kan säga att jag fick allt det där gratis av det där mötet i Gläntan. Men det sa jag naturligtvis inte till någon. Under åren som går hinner Gösta bli vd för fyra aktiebolag med flera hundra anställda. Folk där ute litar på mig. Det var därför de mina produkter. Jag kunde ju aldrig riktigt ta åt mig öran av de där framgångarna. Jag kunde ju inte berätta som det var. Vad skulle folk tro? I början av 70-talet blir den populärvetenskapliga journalisten Eugen Semichov den första som får se avtrycken efter farkosten. Under två dagar i september 1971 25 år efter närkontakten i gläntan. Hej, Gösta. Hej. Och i Summitshow till Engelholm för att träffa Gösta. –Är det här hört. Ja. Ja, handen. Så som du tror på den där. Jag har ju besökt sådana här platser över 20 år. Men jag har nog aldrig träffat någon med en sån glöd övertygelse. Gösta var ju otroligt exakt i sin beskrivning. Fast det var ändå 25 år sedan det hände. Va? Jag vet, var fortfarande svart där. När ja. man såg eh, på spåren i marken och på träden omkring. Det här verkar ju faktiskt stämma. Samichov bestämmer sig. Han vill skriva en artikel om händelsen, men Gösta tvekar- Oron för vad folk ska tänka är fortfarande för stark. Jag kunde ju riskera allt. Och varför skulle någon tro mig? Ja, jag sa det till honom att... Du har varit med om någonting fantastiskt och det börjar berättas. Några dagar senare skriver Semichov två stora artiklar som publiceras i tidningen Allers. Efter publiceringarna utbryter något av en hysteri och landningsplatsen i gräntan blir en välbesökt sevärdhet för människor från hela landet. Gösta själv gömmer sig och pressen söker honom förgäves för intervjuer. Ja, det var jobbigt Jag ville bara försvinna. Det blev ett jäkla liv och det där att jag övervägde att faktiskt göra just det. En annan konsekvens av Semichovs artiklar är att fler människor börjar intressera sig för att lösa fallet. Många i dem som genom åren har fotograferat landningsplatsen och på flygfoton tagna över trakten efter händelsen kan man se cirklarna i gläntan efter farkosten. På ett flygfoto från 1939, alltså åtta år innan händelsen, syns däremot inget särskilt i gläntan vilket tyder på att cirklarna uppkommit någon gång mellan 1939 och 47. I övrigt finns inga bevis, mer än Göstas egna ord. Den ring och stav som han påstår sig ha hittat på platsen- håller han helt för sig själv under flera årtionden. Men 1996, 50 år senare- visar Gösta upp föremålen på ett stort UFO-konvent i Ängelholm. Eugen Sennichov är på plats för att bevittna händelsen. Ja, det kommer över 900 personer dit. Det var ju som krongevedrarna var på utställning. Och sakerna förvarades i en glaslåda som Gösta hände var pansarlas. Och bredvid så stod det två vakter övervakade. Och... Den här ringen så ut som, som guld- med någon prydnad sten i, i grönt va, i mitten. Och staven hade nästan formen som... Uh, en större hantvål. Och liksom genomskinlig och hade några märkliga tecken på sig som påminner om runskrift. Jag är fascinerande. Men efter utställningen försvinner föremålen igen. Och Jösta Karlsson har sedan dess vägrat berätta var de finns. Det var någon gång han nämnde för mig att de fanns i USA. En annan gång att de var i kassa skåp någonstans. Men jag tror att det är dottern som har. Och hon bor i Schweiz. Tillbaka till slutet av 1971. När den största hysterin efter Semichols artiklar i Allers avtar. Har Jösta Karlsson hunnit tänka över situationen. Och när jag har känt mig som ett cirkusdjur som alla ville åt började jag ändå känna ett slags lättnad över att ha berättat om det här. Trots allt hade folk mest varit positiva till historien. De tyckte det var spännande. Och så kunde man ju sig åt att den skapat en oväntad dragningskraft i Ängelholm. Va? 1972. Samma år som Eugen Semichov tilldelas stora journalistpriset- låter Gösta uppföra ett monument i Gläntan för landningen av Ufot. Han låter också gjuta igen landningsspåren runt farkosten med betong. Och än idag är platsen en attraktion för förbipasserande- även om reaktionerna på monumentet varit blandade. Vissa hävdar att Göstas syfte har varit att förvandla Gläntan till ett turistområde- att mötet med den utomjordiska farkosten mer är ett uttänkt pr med målet att tjäna ännu mer pengar. Andra har varit rädda att monumentet ska skada trovärdigheten över det som Gösta upplevt. Folk får tycka och tänka vad de bäst vill. För mig är monumentet en symbol för min egen övertygelse och en försäkring för framtiden. Genom monumentet kommer upplevelsen också överleva mig själv. Idag är Gösta Karl som något av en ikon inom svensk ufo-historia. Och precis som i många fall av närkontakt- slutar inte Göstas upplevelse efter det första mötet i Gläntan. Under resten av hans liv återkommer drömmarna. Säg så här, det har genom åren utstått vissa problem- –som jag och mina medarbetare i företagen inte kunnat lösa i produktion. Och då har det i drömmarna plötsligt kommit ett svar. En lösning. Och den har varit rätt varje gång. Det är kursligt. De preparat baserade på pollen som Gösta skapat genom sina företag– har sedan starten varit mycket framgångsrika på marknaden. Och på kort tid byggde Gösta upp det som än idag är en miljonindustri inom naturläkemedelsbranschen, både i Sverige och internationellt. I och med framgångarna blev Gösta känd som pollenkungen med hela svenska folket. De här individerna, mina vänner, de är så långt för oss på alla plan. De kan så otroligt mycket mer än oss. Och jag misstänker att det är anledningen till att de inte landar här oftare. Att vi står så långt efter deras civilisation. Där borta där har de löst alla levnadsproblem och förvandlat sin planet till ett paradis. Utan svält, sjukdomar och annat elände. Kanske är det naivt om jag tror att vi också kan leva så en dag. Oh <laughs> no. Podden i P3 Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten En produktion av Sveriges radiodrama I rollerna Christian Fex Nor L. Refaj Alexej Manvelov, Berättare Moa Gammel Manus Gunnar Eriksson Regi Laura Vilborg, Vignett Andreas Klerup Inspicient.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 och den snabela sverigesradio.se